קסם, מאה ושש... רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז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 La la la la la, la la la, la la la la, la la la la la, la la la la la la. Amar Ha-me-il, A-ni he-chashuk, A-ni me-shamesh fu-ki, t-zoi le-holuk. Amar Ha-me-i-la, O-mer-be-gal-u-i, היא משגירה את הרוב בלי כיזוי. לה לה. לה לה לה לה לה אמר המעיל מפני הגשמים, אני מכסה על גדולים וקטנים. שים לב לקטנים, אמרה המעילה, כי על הגדולים מכסים ממילא. לה לה نا <speaking> أ <in foreign language> אמר המעיל, אם יש מקדמים, הסקוויט מנקה לי את כל הפגמים. אמרה המעילה, ללא דאגה, אצלי מנקה זאת כרטיס מפלגה. לה לה. לה. מפלגה. אמר המעיל, הביתי אני, תמיד מתלבש על כל איש כרצוני. אמרה המעילה, אני ללא דקה מתפשטת מדן עד אילת, לה לה. על חבל תפיסה ורוח אילה, נאות מעיל ומעילה, לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה אמר המעיל בפנים כעוסי שלח שוב ידייך אליי לכיסי אמרה המעילה וצחוקה מתגלגל נו מה לעשות אך הרגל זה הרגל לא לא לא לא לא לא לא לא אמר המעיל ממילא עכשיו שנינו תלויים על החבל יחדיו אמרה המעילה סוף מעיל לצלידה אך סוף מעילה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 וואו, וואו, זה היה פשוט משהו נהדר, זה טובים. יום שלישי, פעמיים כי טוב. איזה אפילו שלוש פעמים כי טוב. שלוש טוב, למה? כי אלברט כהן פה. אלברט כהן, ועדי כהן. נו. אז זה כבר שלוש פעמים כי תוסיף את שנינו, אז זה כבר הגענו לחמש פעמים. כן. אמירה פה, שש פעמים. אין יותר מזה. יש מניין, ואפשר ללכת כבר. לא, אתה צריך עוד שלושה. טוב, אנחנו באמת היום גאים ושמחים לארח כאן את אלברט כהן ואת עדי כהן, שהגיעו אלינו לא עם כמויות בלתי נדלות של תקליטים. כן, אתה יכול כן, לשים, כן. אתה יכול לא לשים. כן. Uh, השאלה הייתה לגבי האוזניות, לא... Uh, כן. ואנחנו פתחנו עם, איך אומרים, פנינה אמיתית. כן. Uh, השיר הזה נקרא מעיל ומעילה. דן אלמגור, מאיר נוי הלחין את השיר הזה, נדמה לי מאיר נוי. הם עשו הרבה דברים טובים ביחד. זה של תיאטרון זרקור, אתה שר פה עם ליה דוליצקיה. נכון. כן. זה ישן, זה מ-61, משהו כזה. 61, כן, כן. כן. מה היה תיאטרון זרקור? תיאטרון זרקור זה היה... שאנחנו, אני בדיוק הגעתי מבולגריה, והייתי שלוש שנים בצבא כמובן, קודם כל, ברגע שהגעתי... רגע, בוא נעצור שנייה, מה זה היית? אתה היית ממקימי להקת פיקוד דרום. כן. עם בודו. כן. לא, קודם כל הייתי טנקיסט. בטנק ש... שעוד כבר לא קיים, כן. כן, אבל מה, לא ידעתי עברית, והלכתי למפקד שלי אחרי איזה חצי שנה, משהו כזה, והוא ידע רוסית, ואני ידעתי רוסי. אני יודע רוסית. דווקא הייתי מזכיר את השם הזה של, ה, של המפקד הזה, מפני שם דבר. זה היה אה, אה, צביון. צביון, זה היה רב סרן צביון, הפך להיות אחר כך כשהוא השתחרר מהצבא לשליש הראשי. והפרטי של בן גוריון בשדה בוקר. آه. לכן הוא שם דבר. הוא כן. היה אדם נפלא, ובאתי אליו ואמר, יאיזניאס, נו, זדיאס, אמרתי לו, פה אני טנקיסט, אבל אני ארטיסט. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אז <laughs> מצוין, אתה ארטיסט, <a> <laughs> כבר שיחקתי ארבע שנים בבולגריה, <laughs> חמש כן. שנים. <laughs> ו... הוא אומר, בסדר גמור, יש לי להקה בקסטינה, קסטינה. זה כן. פיק, פיקוד דת. אמרתי, יש לך להקה, הכל טוב ויפה, אבל אני עברית, כלום, אה, שום דבר, לא יודע מ... כלום, אה, מילה לא ידעתי עברית. אז אם אתה לא יודע עברית... אומרת, אבל אני, אני אגיד לך משהו אחר. מגיל, כבר הייתי בן 22, משהו כזה. מגיל שמונה אני מנגן אקורדיאום. עד היום הזה. Mm -hmm. והיו באמת כמה רגעים בבולגריה שהקליטו אותי הרבה, והייתי וירטואוז לאקורדיון. Mm -hmm. הייתי צוציק כזה, תמיד הייתי קטנצ'יק, כן. וניגנתי כמו, מה זה, כמו אנג'ל, ממש, mm -hmm. בכל מיני פסטיבלים. הייתי בפראג, הייתי בהונגריה, הייתי בבודו פסטיבל. באיזה שנים זה היו? ואז היה 45, 46, 47, בואה, 48, בואה. 48, 40... הייתי כל הזמן. כאשר ה, ה, ה, נגמרה המלחמה, היינו כמובן אה, לא בסופיה, אני נולדתי בסופיה, אבל העונש שלנו בשואה הייתה לא לגור בבירה. Mm -hmm. אז גרתי באיזה חור כזה בבולגריה, איזה שלוש, ארבע שנים עד שנגמרה המלחמה. אבל בשבילי השואה הייתה די מקובלת, מכיוון ששם עשיתי אודישן בתיאטרון המקומי. <laughs> והתקבלתי, ושיחקתי כבר שם שני מחזות, בהצלחה גדולה מאוד. וניגנתי אקורדיאון כל הזמן, אז הוא מצוין. בקיצור, to make a long story short, אני הפכתי להיות אקורדיאוניסט של להקת פיקוד הדרום במשך שלוש שנים. ההרכב mm -hmm. הראשון של להקת פיקוד הדרום. ואז ביים אצלנו מישהו בשם מאוד מאוד ידוע, שרגה פרידמן, כן. אם אתם זוכרים את השם. כן, בוודאי. איש מוכשר ובן אדם נפלא, אבל הוא הבין שאני לא כל כך אקורדיאוניסט, אני רואה כשאחרים משחקים ואני מסתכל ככה <laughs> ואני מת לשחק, אבל בקיצור אמר לי, תשמע, כשתגמור את הצבא, תבוא אליי. בתיאטרון אין פרוטקציה, אני לא עושה פרוטקציות. אבל אני יכול לעשות לך פרוטקציה לאודישן. לא לשחק. לסדר לך אודישן. אודישן, כן. אמרתי, גם באודישן זה קשה, אתה יודע, העברית שלי... שם אין לך בעיה, שם מי... אתה יודע מי יבחן אותך? גברת רובינה, ברטוב, מסקין, פינקל וקלאס. כולם כמו להגיד... הם ש... מדברים רק בו, מצוין. הכנתי <laughs> <laughs> שם מונולוג של צ'אצקי, של אחד הגדולים, כותבים הגדולים הרוסים, והרבצתי את המונולוג הזה, ואני זוכר, זה היה בשנת שישים ומשהו, והיו חמישים ושבע מועמדים. <laughs> התקבלו רק שתיים. אחד, השניהם לא ידועים לאף אחד, קראו לו... יוסי בנאי, והשני היה אלברט כהן. וככה הייתי 13 שנים בתיאטרון הבימה, ושם גם כן ניצלו אותי כל הזמן אקורדיון, אקורדיון, אקורדיון. אבל ראיתי שלא אוכל כל כך לחיות עם אקורדיון. זרקור היה לפני שהגעת לאבימה? רגע, רגע, כשהייתי באבימה. תוך כדי. תוך כדי כך. חלטורה. כן. אמר לי, שרגע בסדר, אני אסדר לכם להקה יפה. מה זה, מה זה הייתה להקה? להקה, ראית מי, כן. ש, מי שכתוב שם? כן, יעקב חנאי. תקרא את השמות, תקרא את השמות. אבל <תקראית> אני <תקראית> הבנתי על ארבית כהן, ליה דוליצקי, וזוהר אוריאן. זוהר ש... אוריאן, שהייתה בברק. שאחר חדשות, כן. כן. וכאן בתוכנית קם בבית שהייתי עושה איתה. <תקראית> <laughs> כן, הייתה מותק של בחורה. כן, נהדרת. וכן, היא שרה גם כן פה שיר אחד, סבא ליום. ואני רוצה להכיר לכם, אתה גם עולה חדש, ואני אכיר לכם שני, שני עולים, לא עולים חדשים, אבל חדשים שאף אחד לא מכיר אותם. אחד יכתוב לכם טקסטים, קוראים לו דן אלמגור, אף אחד לא יודע מי זה. <laughs> והשני, גם כן, אחד שהגיע עכשיו מבודפשט, קוראים לו אפרים קישון, אף אחד לא יודע מי זה. <laughs> וככה זה היה. להקת זרקור הייתה מערכונים של אפרים קישון. ופזמונים של דן אלמגור. וזאת הייתה הצלחה וכך הלאה, ואז ראיתי שהבימה בסדר, קיבלתי 100 לירות לחודש, אבל בלהקה קיבלנו 100 לירות להופעה. או-אה, עצר גלד. ככה שזרקור נוצר בגלל המצב הקשה מאוד. שקיים עד היום הזה, בדיוק היום דיברתי עם ליה קניק, אני משחק איתה באיזה הצגה יוצאת מן הכלל, והיא אומרת, תשמע, מה יתקנו את המצב כשהקורונה תיגמר? מה הקורונה תיגמר, אבל המצב שלנו שם היה נכון. רע מאוד גם כולנו. קור... <laughs> <laughs> כן. אז זה ככה שזה זה, לא... זה נכון. תמיד זה היה המצב כן. כזה. בקיצור, להקת זרקור באמת עשה המון המון המון הצגות. היו לנו הצגות שהצגנו... 1,800 פעם, 2,200 פעם, ווא. משהו פנטסטי. אני הייתי אולי הראשון בארץ הזאת מכל השחקנים העלובים האלה, החברים שלי, שהיו לי שני אוטומובילים. אחד ווא. בשבילי, אחד בשביל רותי, בשביל קניתי שני ש... אוטומובילים, <laughs> אתה יודע מה זה? שני אוטומובילים, זה דבר... מולטי-מיליונר. מה זה מולטי-מיליונר, <laughs> הלאה. אבל אז באמת גם כן ניצלו, שרגה ניצל אותי באקורדיאון כל הזמן, מפני שהוא ידע שבזה הכוח שלי. השתתפתי בהצגה של, איך קוראים לזה? נו, קראו לזה סנונית בחוף מיומבה. מיומבה, סנונית בחוף מיומבה. כן, מיומבה. של, מיומבה. מיומבה, של עיתונאי דווקא, שהוא היה הראשי של במחנה. קראו לו, מאוד ידוע היה, איך הראשי של במחנה. כן, שם ידוע מאוד, וכתוב שם בתקליט, גם כן, הוא כתב את המחזה הזה, ואקורדיוניסט, כל הזמן אקורדיוניסט. אבל לא חשוב לי, אני דווקא שמחתי שאני אקורדיוניסט, מכיוון שידעתי שאני היחידי שם שאני יכול למלא את התפקיד הזה. עד שהגיע באמת תפקיד יוצא מן הכלל, בהצגה נהדרת של קורט וייל, בשם Cry the Beloved זעקי ארץ אהובה. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה ונרצה לשמוע עוד מוזיקה. כן, בוודאי. זה גם כן מחזה מוזיקלי. אז בוא, עדי עכשיו יעביר לנו כאן איזשהו תקליט. אנחנו כולנו במתח, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נקבל. מה, לקפוץ קדימה, אחורה? אה, אתה יודע מה, זה יהיה נהדר. זה בדיוק מה שצריך. יאללה. זה יהיה תגיד, אלברט, אנחנו נצא את הזמן שהתקליט יגיע. Okay. מי בעצם כל הדמויות האלה פה על ה... <laughs> זה <laughs> אנחנו. 아, אנחנו בכל מיני דמויות. הבנתי. בכ... מפני שזאת הייתה להקה שהציגה מערכונים. בכל מערכון היית צריך להיות דמות אחרת. כן, ברור. ושירים, אז, בכל אז, שיר היית צריך להיות זו מערכים. אז אלה בעצם היו הדמו... הדמויות. כן, זו, זאת הייתה סתקופה, <laughs> מערכונים <laughs> ופזמונים. כן, זה אני זוכר. וזה... כן. רגע, תראה לי, תראה לי, בואו בצור. אחרון בצד א'. נס גדול היה פה. נס גדול היה פה, מתוך כנר על הגעת. כמה שנים קדימה ממה כן, אנחנו מזנקים. עד שאתה שם את התקליט... אני רוצה לשאול אותך, אלברט, תגיד, מה יש לכם אתם הבולגרים שהוצאתם כל כך הרבה, כל כך הרבה שחקנים? עכשיו אני עושה, עשיתי פה רשימה קטנה, קטנה ככה, גם אלה שחיים וגם אלה שכבר לא איתנו. אז יש לנו אלכס אנסקי, מוסקו אלקלעי, זכרו לברכה. לא, הוא רומני. רומני? לא חשוב, מהבלקן, מה זה משנה? בואו נראה. איצקו רחמימוב, נכון, מת בגיל 40, מסכן. שני החזקיהו, כן? זה שכבר לא איתנו, ויצחק חזקיה. אזיקרי, ניסים אזיקרי, מוני, מוני מושונוב. במוזיקה אי אפשר בלי זיקו, כן? כן, בוודאי. ניסים אלוני אמרת? אבל ניסים אלוני הוא מפה. לא, ניסים אלוני בולגרי. גם בולגרי? אז מה אתם שותים שם ביוגורד שזה... אני אגיד לך מה, העניין הוא שבולגריה, כשהיו שואלים אותי, מה זה בולגריה בשבילך? הייתי אומר, בולגריה בשבילי זה עגבניות ותיאטרון. חקלאות ואומנות. כן. זה היה הדבר הכי חזק בבולגריה. כשעכשיו, מדי פעם לפעם אני נוסע לשם, ואני לא רואה את הקולגים שלי, כי כולה, אני כבר 88, כולם כבר הלכו. <laughs> ולא הכרתי אף אחד, רק הכרתי איזה מישהי שהייתה אה, גרדרובה, גרדרובה. תלבושות. עכשיו, תלבושות, כן. <תלבושות> okay. אלברטו, זה וזה, ולקחה את ה... <laughs> זה, והביאו אותם לבמה להראות להם, פה <תלב> זה היה סבא שלכם פה, זה וכך. אבל שחקנים כבר לא היו, היו צעירים. הם היו כל כך טובים, אתם לא יכולים לתאר לכם. האומנות בבולגריה היא חזקה ביותר. אבל הבולגרים הם כאלה קקרים, אנחנו תמיד קקרים, אין מה לדבר, בכל דבר אנחנו קקרים. מהבחינה הזאת שאתם צנועים. יש לנו את הפילהרמונית הכי טובה בעולם, יש לנו זמרי האופרה שמסתובבים בכל העולם, אתה תראה שם בולגרי, זמרת או זמר אופרה. אתה תראה, יש לנו גם פרס נובל אחד. קנ... קנטי. קנטי. קנטי, קנטי שהוא מרוסה, ס... זה עיר בבולגריה שנולד בו זיקו גרציאני ושנולד בו גם מוריס לוי, הדוקטור הגדול. מנתח לב, כן. כן. משתיל הלב, זה הלב זה... הראשון בישראל. כן, mm. ככה שהבולגרים הם תמיד כאלה, לא... לא... לא מדברים הרבה. וככה אנחנו תמיד. העניין הוא בזה ש... וגם קומפוזיטורים נפלאים, פאנצ'ו ולדיגרוב, וכך הלאה. וכשאתה שומע אותם, אותו, אבל זה קומפוזיטור נהדר, הוא אומר, מי זה? פאנצ'ו ולדיגרוב. פאנצ'ו ולדיגרוב היה זה שכתב גם את הרפסודיה הבולגרית, וכך הלאה. ז'ו לוי, החבר שלך. ז'ו לוי, כן, זה קומפוזיטורים נהדרים. בולגריה, זה מה שהיה. יש הרבה חקלאות והרבה אומנות. אנחנו עכשיו מדלגים הסיבה. מתחילת שנות ה-60 לבערך אמצע סוף שנות ה-60, כנר כן. על <אמצע> הגן. בדיוק. <אמצע> ואתה, אלברט, משתתף שם בהצגה, באיזה תפקיד? <coughs> שם התחלתי לפני זה, בתפקיד אחר, זה התפקיד השני. הייתי בהבימה ובא מישהו בשם גיאורגודיק. והוציא אותי מהבימה, ואמר לי, יש לי בשבילך תפקידים נהדרים, וכמה אתה מקבל פה? 100 שקל, אה? 100 לירות, 100 לירות. תבוא אצלי, תתקבל יותר. תבוא אצלי, תקבל 800 לירות. <laughs> אני שמעתי את זה, <laughs> אני התעלפתי. <laughs> מה, מה זה? <laughs> זה כמו היום, נניח, אתה מקבל משכורת 10,000 שקל, מישהו אמר לך, אני אתן לך 800... אז השתגעתי, והתפקיד הראשון שלי היה פרדי איינספורט הילד, זאת אומרת המאהב של, כנה, של, של פיד, של גברתי הנאווה. ואחרי זה התפקיד השני היה מוטל דה טיילור, מוטל החייט, yeah. בכנר על הגג. Yeah. וזה שיחקתי בשתי שפות, האחד זה עברית, השני זה יידיש. יידיש! <laughs> <laughs> <laughs> אנחנו נשמע <laughs> עכשיו מתוך כנר <laughs> על הגג. Hit it! Paschumnes! Mo she shimshon nilcham b'ozim ha'ari Ad she shisa et kol kravav כך גם אני הנה נלחמתי עם אביך, והשיסעתי את דבריו. מור יהושע שסבב את יריחו, ועימו כל צבאותיו. כך את אביך אני סובבתי כה וכה, עד נפלו כל חומותיו. חזר הקרב דוד גוליית, אך איזה נס היה. And who did it? The great king was here. There were many missions already in the world, but there is still a great king of all, and he, from the earth, and from the earth, he created today. שם בפרס ובדי, כמו מרדכי היהודי. כך גם היום גבר בו נתון מרדכי על המנהג הגי. וכמו משה ואהרון, אך איזה נס היה. כי תרי כך כנס גדול היה. I'm like you can say. I'm like you can say. רדיו קסם, מאב שש אפאם. כן, אז אנחנו עדיין ברדיו קסם מאב שש אפאם, ואנחנו, בואנה, תשמע, לפי איך שהוא התחיל לדבר, אנחנו נצטרך פה לפחות שנה ככה, רק לראיין אותו כל הזמן. קודם כל, אנחנו כבר סגרנו על שבוע הבא. אנחנו נבלה טוב ביחד. יש לנו כאן, אמרתי את זה, אבל כשדיברתי עם אלברט בטלפון, הוא אמר, יש לנו תקליטים ל... 18 תוכניות, זאת אומרת. תראו, עכשיו, הסיבה... שהתכנסנו פה. שלשמה נתכנסנו פה, קודם כל, לארח את אלברט בתוכנית, זה כבוד גדול, נכון. ואנחנו מאוד שמחים שהוא פה. אבל הייתה סיבה, והסיבה היא שפתאום ארט אוף דה בלו יוצא שיר חדש של אלברט. וזה בעצם שיר משפחתי. נכון. <אח> ואז אולי כדאי שעדי יספר על השיר הזה. אתה צריך לספר. בדיוק. אבא שלי, תמיד תמיד הערצתי אותו בתור זמר, ולא רק בתור שחקן. אני גדלתי בתיאטרון, הייתי מסתובב מאחורי הקלעים מאז שאני זוכר את עצמי. בין הקוליסות ככה. כל הזמן, וכל השחקנים... זה, תזכירו לי אחר כך, אני אספר לכם קוריוז אחר. אז זה היה לי חיים בתור ילד חלומיים, כי השחקנים הם מקסימים ונורא נחמדים, כל החברים של אבא, ותמיד התייחסו אליי יפה, ותמיד היה לי כיף. אבל הכי אהבתי כשאבא היה שר. והוא באמת, הוא צנוע, הוא היה שר בתיאטרון בכל מחזמר שיצא אי פעם, ובכל מחזה מוזיקלי, וגם היה לו קריירה בתור זמר, כמו שאנחנו עוד נשמע עוד דברים. ולפני כמה זמן פנה אליי בן אדם בשם צפריר קולט, שהוא משורר ומחזאי, שביום-יום הוא אסטרופיזיקאי. מעניין. אסטרופיזיקאי. <הוא, הוא לא פואט, הוא, בחור, לא, uh, הוא, אינט, הוא לא פייטן. בחור אינטליגנט <הוא> ו ומעניין ו ונחמד, ו וכתב שיר נפלא ומעניין וכתוב יפהפה בשם עיר שלי על עירו ירושלים. <הוא> ואני מאוד התחברתי למילים היפות שלו, <הוא> ויצא לי שיר ש... השמעתי לו והוא מאוד אהב, והחלטנו להקליט, והוא שאל אותי, את מי אתה מציע בתור uh, זמר? אמרתי לו, תשמע, יש לי בבית... Uh, זמר. זמר נפלא, <laughs> שאני מעריץ. <laughs> אני אשאל אותו אם הוא מסכים, ואבא מיד הסכים, uh, וצפיר מאוד מאוד שמח. והחלטנו לגייס לטובת השיר לא רק את אבא בתור סולן, בתור שיר שלו, אלא גם uh, uh, את המשפחה. ומה זה המשפחה? Uh, אשתי בבת מרום, שהיא זמרת מצו סופרן, oh. זמרת אופרה. כן. Okay. Uh, uh, אשתו של צפריר, רונה ישראל קולט, שהיא זמרת סופרן, כן. אה, זמרת אופרה, ואז יש לנו את הבנות. הבת שלי, נוט, שהיא אה, אה, זמרת צעירה, זמרת אופרה נפלאה צעירה, שהיא כרגע מצו אה, אה, אבל אה, עוד זה משתנה, היא בגלבת 13 בלבד. כן. והבנות של צפריר, נעמי ויסמין, שגם הן זמרות נפלאות וצעירות, או קצת יותר צעירות. שתי ציירות. בנות זמרות אה, נפלאות. ו... אני רציתי שיהיה לאבא איזשהו קונטרקט סולן של חבורת נשים בלבד, mm. שייתנו לו את הקולות רקע, אבל זה לא סתם קולות, זה לא סתם מקהלה, אלא זה סולניות. כן. וזה השיר שיצא. אוקיי. עיר okay. שלי. עיר שלי. רגע, רג, רג, רגע, רגע. רק שכחתי איך אני יכול לשכוח, הבן שלי ליל ניגן גם צ'לו. או. Oh. בדיוק. וכל שאר הכלים אני מנגן. יפה. <laughs> הנה. <laughs> סגרנו את כל המשפחה. פה. עוד רוחות מתאפקות על חומות האבן, נשבר עוד האור על אבני הזווית. במקום בודש הרב נא את התבל, מסתתרות הגדות בנבילים וגזית. מסביב ההרים ומאיים המדבר, ומים האים בצורים. וחצר ממורטת בקיץ נגמר, ובתווך גורמה היא נשבע. כמו קריית מלך רב, כמו חסיון דמדומים, כי במשף של רוחות הימים. כמו קריית מלך רב, כמו חסיון דמדומים, כי במשף של רוחות עלי הזיתים מקסיפים ברחובות. נבנה קיר שלמה על קשתות גורשים, והגשם שוטף את הבא הדור. מעקות חלודים הוא מרזף ומטפטף, וקרקוב בשעון על מגדם. חורדו של מסגר מזדקה. and the power of his will fall. Like the king of the Lord, like the fiends of the blood, like the fiends of the blood. Like the king of the Lord, like the fiends of the blood, של הרווק מתפתל עוד על נחל בעינות עמודים במקום בו הקריבו בנים באש תופת משחקים בשעונם מחצוף ילדים. הערב יורד ואולים ההורות חותכים את כוסות אילתם ומזים תקפותם על אבני הקירות נוסעים על קרנם אגדות אחר. כמו קריית מלך רב, כמו חזיון דמדומים, כתלויה במשב של רוחות הימים. כמו קריית מלך היא תלויה בראשה של רוחות הימים טוב, אלברט, רצית, היה לך איזה סיפור על קצה הלשון, אז... כן, כן. קודם כל, פה הירושלים, אני, אני, כפי ששמעתם, אני לא צבר כמו צברים, ולא כל כך ידעתי מה זה ירושלים כשבאתי מבולגריה, אבל... אחר כך נסעתי הרבה לכל מיני מקומות, אני יודע, הייתי בפומפיי, הייתי, הייתי בצרפת, הייתי בלונדון, באוסקבה, בסן פטרבורג. אבל אני, כשהייתי בא לירושלים, הייתי אומר, ריבונו של עולם, ירושלים זאת העיר הכי הכי עתיקה מכל מה שאני ראיתי. זאת ההיסטוריה של העולם כולו. איך אנחנו לא יכולים לסדר פה תיירות ענקית? זה צריך... תיירות כל... של כל העולם צריכים פה לבוא כמו... כמו מה זה? כמו להתנפל על זה. וזה לא כל כך ככה, זה לא כל כך ככה. עכשיו בעקבות השיר הם יבואו, אבא. כן, בעקבות השיר אולי כן יבואו. ומה שרציתי יותר לספר, שזה היה באלהמברה ביפו. ביפו זה בכל זאת עיר עתיקה יותר מתל אביב, כמובן. גבולה הבורקס שם. כן, בורקס. בדיוק, עכשיו הבורקס. שלא לדבר שזאת בירת הבולגרים, נכון? אני, אשתי, רות מנזה, היא, היא הייתה פסנתרנית גדולה, אבל היא לא הצליחה להיות אימא במשך שמונה שנים. היינו בלי ילדים, וזה היה קשה מאוד, היינו ממש במצב טרגי. ויום אחד איכשהו אחרי שהוצאנו המון המון כסף בשביל כל מיני, החצוצרות שלה לא היה בסדר. אני לא הבנתי מה זה, חש... תמיד חשבתי שחצוצרה זה בשביל התזמורת, <laughs> אבל זה גם לא בשביל <laughs> תזמורת. <laughs> בקיצור, יום אחד היא ילדה את הקטנצ'יק הזה. את, הקטנצ <laughs> את התקשיט. כן. ואז זה היה כשהיה לי כנר על הגג, וכנר על הגג זה יום יום שתי הצגות. אחת בשעה ארבע אחר הצהריים ואחת בשמונה וחצי. אחת ארבע אחרי... זה תיאטרון מסחרי. של גר... ביום אחד הבאתי אותה לבלינסון, היא כבר... אה, יש לי כבר זה וזה וזה, והבאתי והבאתי, והבאתי והבאתי, כבר השעה שבע, שבע וחצי, אני צריך להיות באלהמרה מבלינסון מפתח תקווה, זה לא פשוט. ואז לא הייתה תקופה שידענו... מה יש לנו? לא ידעתי, יש לי בן, יש לי בן, לא ידעתי כלום. בסופו של דבר אמרתי, אני מבקש סליחה, אמרתי לה, אחיות, אני מוכרח ללכת. מה, עכשיו? עכשיו אשתך פה הולכת ללדת ואתה הולך? הוא אומר, אבל אין לי ברירה, מחכים לי שמה אלף... המקום מא... <מקום> הזה היה 1170 מקומות. הכל <כיר> <כיר> <כיר> <כיר> היה <כיר> מלא. פול מלא, פול. ואמרתי לאחד הרופאות שם, או דווקא חברה שלנו, איך קראו לה? רותי, רותי אורטנר. רותי אורטנר, רופא מותק של איש. אמרתי, תעשי לי רק טובה אחת. אני נמצא באלהמרה, יש לי הצגה כנרא על הגג. תודי באלהמרה, מה יש לי? זה כל מה שאני רוצה לדעת. אני אגמור את ההצגה ב-12 בואלה, אני ארוץ לבילינסון, אקח את האוטו. ואני נוסע לשם, יש לי מצב רוח לשחק כמו שלכם, יש מצב רוח <laughs> עכשיו להדביש פה את הקורונה לתוך הפרצוף. ו, ויש שם סצנה, כמובן, שהחייט אה, אה, מתחתן. ואתם יודעים, חתונה יהודית זה מחזיקים את הגבר ומחזיקים את האישה מצדה. וכשמחציתים את הגבר, שרים את השיר הידוע. ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי וכבר, אני יודע, 500 הצגות ביי ביי ביי. ופתאום, בהצגה הזאת, אני שומע במקום ביי ביי ביי, אני שומע כך. בן בן בן בן בן בן בן בן בן אני אומר, מה בן? בן בן מקשקשים כל הרקדנים, שכחו את הטקסט, אני לא יודע מה זה הבן בן הבנתי, בן, מה, מה מסתבר? <laughs> שהיא באמת צלצלה, רותי, צלצלה, אבל אני הייתי... אז הוא אומר, לא, אלברטו איננו, הוא על הבמה. אז הוא, תגידו לו שיש לו בן. אחד הרקדנים <laughs> לקח את הידיעה הזאת, <laughs> ואיך ש... יכול להודיע לי? <laughs> אז הוא אמר לכל הקולגים שלו, תגידו, אין ביי ביי ביי ביי, <laughs> יש בן ביי <בן>, ביי. <laughs> והתחילו, בן בן, <laughs> השתגעתי. הזמנתי את כל התיאטרון של גיורה גודיק, זה... רבותיי, 250 איש, יש 35 איש תזמורת, זיקוגרציאני, פועלים. כל המזנון על חשבוני. הלך לי איזה שתיים, שלוש משכורות באותו זה בסדר גמור, אבל הייתי שמח. וככה יצא הבן לתפארת. אתה אומר, עדי שווה את זה. עדי, עדי שווה את זה. <laughs> בהחלט <laughs> שווה. אז <laughs> ממש נולדתי מתוך התיאטרון והמוזיקה. בדיוק. Okay. <laughs> <laughs> אז ברור שהכיוון שלי היה ברור כבר מראש. <laughs> אז מה, ברית מילה הייתה בתיאטרון? <laughs> <laughs> אגיד, דיורו, לא, דיורו <laughs> <דיורה>, <laughs> אמר לי, <laughs> תשמע, <laughs> אל תיקח שום עולם, אני מרשה לך פה, <laughs> אחרי <laughs> הצגה <laughs> או, כן, או בין שתי <laughs> הצגות, נעשה את הברית שלו, נעשה פה, בתיאטרון, נעשה זה היה באמת בתיאטרון שם, עשיתי אה? לא. <laughs> אז באמת, עדי, לא הייתה לך לא ברירה. אתה היית חייב פה. לעסוק במה שאתה עושה. לא הייתה <laughs> לברירה. <laughs> אבא ואמא ניסו מאוד חזק שאני לא אעשה את זה. אבא רצה שאני אהיה עורך דין. <laughs> הוא <laughs> אומר, אתה יודע, פה לא קלים וזה, יש הרבה אכזבות לאומנים, לכל העולם. אבל לא הלך לו. לא הלך לו. גנים חזקים ממך. כן, זה לא אני בחרתי, זה בוחר בך, אין מה לעשות. כן, אין מה לעשות. ויש לי גם הבן השני, גם כן... שהוא עוסק בתיאטרון. שרון. הוא דיבוב. לא, הוא עסק בתיאטרון, והוא עכשיו... הוא היה אומרים שהוא מלך הדיבובים. הוא... ומתרגם. יש דיבוב. הוא גם מתרגם את הסרט. אפשר להגיד שהוא בעצם נסיך הדיבובים, כי אתה הרי עסקת המון בתחום הזה. הפסקה. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע... עוד אלברט כהן על פטפון. עם עדנה גורן. עם עדנה גורן, שגם הייתה חברתנו הטובה והאהובה. שהתארחה אצלנו לפני שנים אחדות? יפה, זה יופי. מה אנחנו שומעים? זה מתוך מרי פופינס, חופשה עליזה. הוא תקליט נפלא שיצא עם שירי מרי פופינס, ואצלי המוזיקה, שמעון כהן ניצח. עדנה גורן, אלברט כהן. אוי, איזה יום חופשה לי, זה מרי. פה ליבך קליל כל כך. אם יומך קודר אז קרא למרי, החמה מיד תזרע. או, אושר וגילה פורחים סביב לה, וכל הנרקיסים לה מחייכים. ידה החמודה בתוך ידך, כמו אלף חצוצרות הולם לבך. או איזה יום חופשה עליז עם מרי, אין פלא שאת מריקו נאהב. או איזה יום חופשה עליז איתך ב... ג'נטלמן בלתי רגיל. גזע מבורך, זה אני. יהלום קצת גס אבל מבריק בארץ. בלבך אתה עציל, כי לא ניצלת את יתרונותיך, הסבלנות היא ראש אמונתך, אישה תמיד פתוחה, בולט צדך, עד כבדול אחי עדינותך, או איזה יום חופשה עליזיתך ב... נפלא נפלא היום הזה איתך כן. וואו, כמה <laughs> קצר, <laughs> כמה <laughs> קצר <laughs> זה היה, כמה קצר. קודם כל, uh, uh, כבר אנחנו uh, אומרים לכם, מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, שאלברט ועדי... יחזרו אלינו גם בשבוע הבא, כי יש לנו כל כך הרבה דברים שעוד לא נגענו בהם. נכון, נכון. אז מה נשמע עכשיו? איזה תקליט? אז בואו נשמע שלושה הוצמח. שלושה הוצמח. שלושה הוצמח. זה מחזה נפלא שאבא שיחק בו הרבה הרבה מאוד. ביידיש או ב... לא, לא, בעברית, בקאמרי, מתורגם, ומוזיקה נפלאה של דובי זלצר. היה חיזקי, אבנר. חזקיהו ורובקה שפר. כולנו עוד סמך. תשמיע את כולנו עוד לא סמך, כן. ומה שהיה יפה כאן, שאני זוכר, ואני חושב גם אבא זוכר מאוד טוב, כן. זה שדובי זלצר, שהוא מלכי נפלא וחבר טוב מאוד של אבא ושל אימא שלי, זיכרונה לברכה, <אח> אה, אה, כתב כאן מוזיקה יפייפייה, אבל החליט שהמוזיקה תבוצע במקום על ידי תזמורת, <אח> על ידי שני פסנתרים. זה משהו מאוד מיוחד. פס... בעצם, כאילו ארבע ידיים ידי פסנתר, אבל שני פסנתרים ממש. ובקאמרי שמו בשני והפסנתרנים היו מישה בלחרוביץ', שהוא הפסנתרן היה הקבוע בקאמרי, שניגן yeah. בכל ההצגות, אבל מה שהיה מיוחד זה שביקשו מאימא שלי, שביומיום שב... ניגנה עם הפילהרמונית וניגנה עם כל הסולנים הכי גדולים בעולם, כמו יצחק פרלמן ואייזיק סטרן ויו-יומה וזמרות כמו שרלי ורט וכיסטה לודוויג ופברוטי, שזה <בי> מה שהיא הייתה yeah. עושה, היא הייתה מסתובבת כל היום, ואני לא מבין בכלל איך הצליחו לתפוס אותה, yeah. כי היא כמעט לא הייתה בארץ. Yeah. אני זוכר במיוחד בשביל התפקיד שמה, ולכן זאת היא שמנגנת, וגם בתקליט, וכאן יצא ממש תקליט, בתקליט מנגנים באמת מישה בכרוביץ' ואימא שלי בשני פסנתרים. והשיעור הוא? אה, שלושה הוט... אנחנו, אני כולנו, אני כולנו, כולנו הוט... השיר הראשי של, המח, של המחזה. אי, בוא נזכיר שככה בהצצה מהירה ראיתי שיש פה עוד אה, בולגרי. כן, הזכרתי, אבנר חזקיהו שעלה ביחד עם אבא מבולגריה, חברים עוד מבולגריה. זיכרונו לברכה גם, כן. למרבה הצער. ושמי הוצמח בא? עשר חיל... אוי, ועוד איזה הוצמח. אוי, נוכלים כאלה לא ראיתי בחיי. גנבים, זה מה שאת רגע, איזה מין גנבים. גנבים, בני גנבים. אפילו את השם הפרטי גונבים. תגיד לי, אתה משוגע או מה? אני משוגע? אני הוצמח. ואני? ואני? אוי, תתקנו אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שכולנו הוצמח. הרי אני מתכבד, גבירים נכבדים, מרנן ורבנן וסתם יהודים, להציג את עצמי לפניכם, על שמי וגדולתי ומלוא כל תפארתי, אני הוצמח ושמיעות סמך ואני סוחר, ושרוחים וחוטים, כפדורים וסרטים, ונרות של שבת, מטפחות וסבול, ומרות מצרפת, נגברות ופסול. היי די די די מתכבד נכבדי, מרנן ורבנן, וסתם יהודי להציל את עצמי לפניכם. על שמי וגדולתי ומלוא כל תפארתי. מה אני סוחר, בנייר ובדים, צימוקים ושקדים, בסיכות יהלום, מבית הוצמח ושות, אוי, רק בחלום, יש לי קצת עשיות. איי, <אח> די, <אח> די, <אח> די, <אח> די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, KABAD GVIRIM NAKVADIM MARANAN RAVANAN USTAM YEHUDIM VOTEN KABAD GVIRIM NAKVADIM MAO MI MAO MI AL SHEMI YUGEDULATI UNMELO KOL TIPHARETI ANI ושמי הוצמח ואני סוחר, בפקקים ארנקים, מברשות מסרקים, בעוגה של מחר, שיחול בפורים, ומכל המסחר. נו? יש לי רק ייסורים. כולנו הוצמח, ולא מילה מ"ו, כולנו הוצמח, וגמר העם. אנחנו סוחרים, אנחנו סוחרים. אנחנו רצים, רצים, מתחללים, אולי... אולי... אולי... אולי אתם קונים... נו, מה אפשר עוד להגיד על דבר כזה? פשוט זה תענוג. אתה יודע מה, התוכנית היום, אנחנו קוראים לה בשם חדש. זה לא מעדן וניל, זה מעדן גיווץ'. ובשבוע הבא גם. לא, בשבוע הבא זה יהיה מעדן בולגרי. כן. מה אמרנו? גיווץ'. זה בולגרי. נלך אליך, אדי, רגע. אוקיי. איך זה לגדול? אני אשאל אותך את השאלה הכי קלישאתית שיש, אבל איך זה לגדול בבית שאבא הוא שחקן וגם זמר, ואימא היא פסנתרנית קלאסית, ואתה יכול להרים טלפון ובצד השני לרנרד ברנסטיין מבקש לדבר עם אימא. נכון, נכון. Ee, בשבילי זה היה חיים ממש קסומים ו... ונפלאים ומלאי אושר, כי אז גם בגלל האופי המיוחד של שני ההורים שלי, שאומנם היו אומנים מאוד מצליחים, שעבדו מהבוקר עד הלילה, ee, אבא היה... מופיע במי, באמת, מהבוקר עד הערב בהצגות, ואימא גם, אימא לא רק עבדה בפילהרמונית בערב, בבוקר הייתה נוסעת, היה דבר כזה שנקרא נוער מוזיקלי, הייתה נוסעת עם פסנתר חשמלי ומופיעה ב... כן. לא יודע איפה, ברמת הגולן, בכל הארץ, אבל תמיד שמרו על הרמה הכי גבוהה של אומנות, כן. ומצד שני היו מאוד מאוד משפחתיים, שזה דבר יוצא דופן, כי הרבה אומנים הם או אגואיסטים מדי, עסוקים מדי בעצמם, כן. בשבילם לא הרגשנו, אחי ואני, מעולם לא האומנות קודם ואז המשפחה, לא, ההפך, הרגשנו, האומנות זה היה משהו כזה שאבא ואימא עושים, okay. שמאוד אהבנו והיינו חלק מזה, אבל זה לא היה, לא היה בזה את הלחץ שאני רואה הרבה פעמים אצל או oh, האומנות שלי והעבודה של, לא, הם עשו זה כביכול, כאילו בלי להתאמץ. Mm -hmm. לא הרגשנו שהם עשו, שהיה להם קשה, לא הרגשנו שאת כל הסבל שיש מעורב עם זה, האכזבות וכל קשיים ועבודה קשה, לא הרגשנו. לא נתנו לנו להרגיש את זה, הם רק נתנו לנו להרגיש את הכיף, ונתנו להרגיש שהם קודם כל ההורים שלנו, ושיש משפחה, אמא הייתה באה בצהריים בין לבין, מבשלת לנו משהו לארוחת צהריים, והולכת הלאה. לא הרגשנו שום חוסר, לא הרגשנו לא לא שום דבר. הדבר היחיד שאני יכול להגיד, זה שילדים קטנים בדרך כלל בערב, כשההורים יוצאים לבלות, אצלנו ההורים לא יצאו לבלות בערב, אבל כל ערב יצאו לעבוד, כל... <אז> לא משנה אם זה חג, לא משנה אם זה לא היה okay. בייביסיטר. היה לנו שכנים נפלאים, סימה ושרגה ז"ל, שהם מאוד אהבנו, והיו בבית כל היום. הם היו אנשים רגילים, במרכאות, לא עבדו בלילה כמו ההורים שלי. Okay. אבא שלי סידר אינטרקום מהחדר שלנו, מאז okay. תינוקות, אליהם. הם ישבו כל ערב בבית, בסלון. Okay. אם אני, אחד מאיתנו היה מתחיל לבכות, הם היו מייד עצמים ונכנסים אלינו לחדר. Okay. Okay. אבל זה היה חיים נפלאים, ככה זה היה. הם נשארו חברים עד מותה של עצמם. אנשים מקסימים שמאוד אהבנו, ובאמת התקרבנו אליהם מאוד, פשוט. אז זה היו החיים, חיים באמת, אני חושב, יוצאי דופן. כל החברים שלנו מאוד אהבו לבוא אלינו, אהבו מאוד לבקר אותנו ולבלות עם אבא ואימא שלי גם, ברגע שהם היו בבית. כי תמיד זה היה עם כיף ועם שמחה ועם... אהבה ודברים מעניינים. כולל, כולל, כולל, גם, כשהתחלת לנגן, או... זה גם סיפור מעניין, כי כמו שאמרתי, אבא ואמא ממש לא רצו שאנחנו נתקרב לאומנות. באמת, אני הייתי צריך להיות עורך דין, ואח שלי היה צריך להיות רופא שיניים. אבל, אבל בשלב, כל בן אדם שהיה בא הביתה, באמת החברים שלהם, שחקנים או מוזיקאים, חברים של אימא, היו שואלים, באים ורואים אותנו, ואז שואלים אותי, נו, ומה אתה מנגן? עד שיום אחד נמאס לי מזה. תנו לי ללמוד משהו, כדי שאני אוכל לענות להם. אבל אני רציתי תופים, מערכת תופים. אז לקחו אותי לקונסרבטוריון בגבעתיים, ואמרו לי שם, לא, לא, תופים, אתה לא יכול להתחיל, צריך איזה כלי יותר מלודי או הרמוני. בחרו לי גיטרה קלאסית, ובאמת זה היה הכלי הראשון שלי. ומאוד מאוד אהבתי אותו. התחלתי מגיל תשע, ועד היום אני מנגן. טוב. אלברט, אתה מבסוט מאדים, מהדרך שהוא בחר בה, וכל זאת, הוא ימרה את פיכם, כן? הוא תראי, מוטק, אם את שואלת אותי ממה במשך ה-88 שנים האלה שאני חי, אם אני מבסוט... זה אני, היה תת-שבות. <laughs> כן, <laughs> כן, אני מבסוט מכמה דברים. קודם כל, אני מבסוט מההורים שלי, מפני שהם היו כל כך דמוקרטיים וכל כך טוב וכיף היה לחיות איתם. אפילו הנכדים שלי יגידו לך שהורים כאלה לא היו. שנית, אני מבסוט מאוד מאוד מסופר ופועט ובמאי הכי גדול באר שהיה בארץ, ולצערי הוא כבר איננו, והיה לי הכבוד הגדול ביותר שלושים שנה לשחק אצלו במחזות שלו, וקראו לו חנוך לוין. זה העושר הגדול ביותר בתיאטרון הישראלי שקיבלתי. אולי ממנו, אולי לא יודע ממי. והדבר השלישי שאני מאושר עד היום הזה, זאת המשפחה שלי. <laughs> משפחה שלי, של שני הילדים שלי, וההמשך וה, שהם הביאו לי, ל, ל, לזה יש שני ילדים, לקטנצ'יק יש לי שלושה ילדים, וזה איתם אני חי, כמו, כמו, כמו שאני אומר לפעמים, מה יש לי לחיות? רק בשבילהם יש לי לחיות. מה אתה בעצם עכשיו משחק? משחק עכשיו בכלל? אני משחק ככה. בדרך כלל, אני בזה, אני עשיתי המון המון, אה, אה, איך לקרוא לזה, אה, רקורד, דברים מאוד מאוד חזקים. Mm. לא היה אחד שחקן ששיחק אי פעם בשמונה הצגות בבד אחת. <laughs> <laughs> זה <laughs> אני. <laughs> <laughs> כאשר הזדקנתי, אני הורדתי קצת את, את המינון. <laughs> <עוד> <עוד> <עוד> והיום, אולי אתם יודעים, אולי אתם לא יודעים, אבל בארץ יש רק שחקן, גבר אחד, היחידי, שבגיל הזה עדיין משחק תיאטרון. וזה אתה. הוא יושב כאן איתנו. <laughs> והוא יחזור אלינו כן? גם בשבוע הבא, יחד כן. עם, עם עדי, כי יש לנו כן? עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. כן. והנה, אנחנו הגענו, בלי להרגיש, הגענו <laughs> לסוף, לסוף השעה <laughs> הראשונה. עבר <laughs> מהר. ואני <laughs> uh, מצאתי ב, uh, בספרייה הלאומית, <laughs> מה שנקרא בית לזמר העברי, <laughs> כמה שירים של, uh, של אלברט. <laughs> <laughs> והנה שניים מהם, חיברתי אותם יחד, נראה כמה אנחנו נספיק <laughs> uh, לשמוע מהם. Uh, אחד uh, הוא uh, uh, גומות חן. יפה מאוד. השני, ערב בעמק הירדן, שניהם, נדמה לי, את שניהם הלחין שמעון כהן. שמעון כהן, כן. שמעון כהן גם עשה את העיבוד של עם... צילי המוזיקה. של המוזיקה. של צילי המוזיקה. אז נתחיל לשמוע, וכמה שנספיק, נספיק. כן, כן, ואחר כך ניפרד אל הרקע. ואנחנו, כן, ו... מאה אחוז. יש לנו עוד המון לדבר. כן. אז בוא, בוא נשמע את... מדוע דווקא היא? Horse of his love, her loveродeth His love, giving me a tale And surely I'll be and I'll see many But hank the warmth the people Bahem dahar tishlu akhresen achharaya Ani ohab otah b'n sharani mokin Al ha'gumot ha'amukot sh'ebel chayiha Ki ef iten banot ad lefele p'raka בגזרתכם אבל היש נוסף לכל אלף גומותכם, גומותכם, גומותכם וכשהיא בן שותלת חיוך מסוים צוחקים צחוק של תכלת and the sea of the sea and therefore, so, and so, therefore, so, and so, therefore so... I will be sent to the same bodies Don't ask me no other eyes Don't ask me no other eyes AND MAD geen as <laughs> 20 геро cook at t focuses <laughs> on charles nyun konmal hard th× OY i e k w sam ki h d t 1 בן שער טוב, <laughs> אנחנו, אני מצטער שאנחנו צריכים לרדת על המוזיקה. אבל אנחנו נחזיר את, נחזיר את נחזיר השיר הזה, את שני השירים האלה לתוכנית נכון, הבאה בשבוע הבא, לא כי, ב... כי אה, אלברט ועדי. יחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד שעה אחת של מעדם ויניל גיבש. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. יפ גדול. איזה כיף. תודה רבה. שהיה להם כאן איתנו. מאוד שמחנו. תודה רבה. תודה לדותן. הטכנאי. תודה לכם. תודה גדולה לכם. אנחנו בשמחה. מה קבעתם? תאריך שעה? שבוע הבא? שבוע הבא. ביום שלישי. אותה שעה, אותו יום, אותה שעה. אותה שעה. אותה שעה, אותו דבר. כן. אותו דבר. אותו מקום. אותו מקום. אותו מקום. נהדר. אותם פטפונים. גומות חי montrer...